Уже пануці на снідання, сказала стара Осипова, відхиляючи двері світлички. Целя стрепенулася на її голос, але зараз же вспокоїлась, потрясла головою, а, озирнувшися в дзеркалі і поправивши червону ксамитну стьожечку, якою зграбно перев'язала поперек тім'я своє коротке волосся, пішла до їдалі. Анство Томницьке сиділо вже при столі. А властиво сиділи оба панове, а стара темницька наливала каву, раз у раз порушуючи зів'ялими губами, немов великі, якісь ненастанні розговори, чутні тільки для її глухих вух, з якимись невидними сусідами. Очі при столі старенька відзивалася дуже рідко і сиділа в перші очі в якийсь один предмет. Немовби не бачила нічого більшого довкола, це дуже її жалувало, старалася услугувати їй при столі, розмовляти з нею знаками, але старенька зразу чула себе якоюсь сконфуженою тими непривичними для неї об'явами чемності і співчуття віддавна привикла вона до того, що її найближчі цілковито ігнорували її і вважали, немов якимсь бездушним предметом то не диво, що зразу навіть з підозрінням почала була поглядати на Целлю, думаючи, що молода дівчина хоче здобути собі її ласку для якихось своїх цілей. Але переконавшися, що Целіна зовсім далека від яких будь своєкорисних замислів, старенька помало привикла до указуваних їй чемностей і приймала їх якось апатично нічим не показуючи, що вони справляють їй приємність. Але й ця апатія ні крихти не змінила поступування целіни, теплого і сердечного, не ослабила її співчуття до нещасної старої жінки, при житті ще здеградованої між старе драмці. — А ось і вона, наша маніпулянтка! — скликнув весело старий Темнецький. Вітаємо паню! Як же там пані спалося? «Що там гарненького снилося?» Тим часом доктор устав мовчки з крісла, наблизився до неї і буркнув. «Добрий день, пані!» Целя, звичайно, подавала йому руку, яку він стискав по товариськи, Але сьогодні доктор, уклонившися, прудко підніс її руку до уст і поцілував. Целя почула гарячий дотик його уст і шарпнула руку, як опарина. Причим густий румянець залив їй лице аж по вуха, а доктор, мов і зовсім нічого не бувало, спокійно обернувся і сів на своєму місці. Целя була до глибини збентежена, тож не сіла, але почала крутитися коло пані Темницької, немовби то помагаючи їй щось при наливанні кави, а властиво стараючись заспокоїти свою неспокійну кров. «Що ж то панна емансипатка не ласкава навіть відповісти на привітання старох?» – балакав далі жартівливим тоном пан Демницький. «А, правда-правда, старий повинен знати, що молоді панночки, а ще до того ті з нового, вченого, самостійного покоління, мають свої окремі правила, свій окремий спосіб життя і волять завсігди відповідати молодим паничам. Ніж старим панищем. Але ж, таточко, целя перенесла той інтимний титул на пана Темницького зі свого покійного дідуся: яка ж з мене емансипатка? Ну ну ну, ніби ми, старі, вже такі дурні і нічого не розуміємо: коротке волоссячко, суненькі бачошечки, служба в канцелярії, самостійне життя, степ широкий, світ одвертий а там далі і там далі. — Коли то таточко бачив у мене сині панчошки, — відповіла Целя, селкуючися повернути все в жарт, хоч і стону цілого сього, балакання віяли не якоюсь душною і неприємною атмосферою. — Ха-ха-ха! — сміявся пан Темницький, коли тим часом доктор, похилившися над своєю філіжанкою, Помало, систематично пив каву. Ха-ха-ха, я певнісінький, що панна Целя і тепер має на собі сині панчошки. Що, не вгадав? А ну нехай пані нас переконає, що це неправда. Прошу. Ай-яй-яй, який же то таточко сьогодні дотепний, сказала іронічно Целя, киваючи головою і беручися до снідання. Під часом пан Темницький уже скінчив свою каву і, обтерши собі уста, і, опершися ліктем о стіл, не зводив ока з целі, стараючися підхопити кожний її рух, кожний позор. «Го-го-го!» – балакав він невтомно. «Панни-савантки, не обсервантки, маніпулянтки і емансипантки нове покоління!» Рівно управління з мужчинами, Життя на власну руку, Здобування будущини. А як же, а як же? Хто би нас ближче не знав, Той би вас за місто святих купив. Але нас, старих на Наса не зловити. Ми вже що знаємо, ти знаємо. Знаємо, що женщина – все жінщина. Не один дурник думає собі, а це новий тип, це женщина самостійна, майстриня своєї долі, жиє власною працею, а він і не знає, що тій майстрині зовсім чого іншого хочеться. Все мода, та й годі. Була мода на криноліни, потім на пуфи, потім на капелюшки з пташками, потім на турнюри, настала мода і на емансипацію. На рівноуправнення, здобування будущини, власною працею то все зовсім одна і та сама праця. І криноліни, і пуфи, і тюрнюри, і емансипація – все має тільки одну мету: здобувати серця мужчин, полювати на мужів, уловляти вселенною з вусами. Але при цій таточку не заперечить, заговорила звільна целя. Якісь балакання відбирало всякий апетит, але пан Темницький не дав їй скінчити. Заперечу, дитя моє, всьому заперечу, бо знаю, яке-то в світі по людях ходить. Нехай тільки пануться вислухає слів старого. Старий на вітер не говорить. Але ж татку озвався доктор, знуджений також тим балаканням. Що це, татко, обібрав собі за тему до розмови, Ніби татко коли-будь говорив про інші теми. Тема, мій сину, така добра, як і вся інша. Бо то бачиш, які сьогодні часи пішли. Часи вистав, плакатів, реклами. то має який товар, яку особливість, яку цінну річ зараз її на показ дає, в газетах інсерує, по вулицях афішує, на всі чотири роги світа витрублює і вибубнює. Що, хіба не Доктор і Целя слухали тої інтродукції мовчки, не знаючи, до чого вона йде. «А видите, що старий не бреше?» – сказав, усміхаючись, таточко. «Тож, бо то є, що не завадить часом послухати старого». Ну, а тепер прошу собі представити таку панночку, яку Доля скривдила на маєтку. У неї здоров'я, всяке таке личко, брівки, очка, охота до життя і уживання. Радо бити бідацтво і між людей показатися. А от обставини на припоні держать. Дома біднота та тіснота, до порядного товариства двері позамикані. Що робити? Те? Що мається цінного і гарного личко, очка, брівки, волоссячко, ручки. Пан Темницький вичислював все, все з таким особливим притиском, моргаючи то в сторону целі, то в сторону доктора і примружуючи очі, кіт на сонці. Все це можна показати народові хіба раз на тиждень, у церкві, замало. Ось таке. Бідне сотворіння подається на практикантку, телеграфістку, телефоністку. Одним словом, де будь на публічну службу, де би могло сидіти на видноті у всіх, ніби на виставі за склом. Хто хоче, може прийти і оглядати, може навіть попросити її встати і пройтися. Прошу, пані, чи нема для мене листа постерестанти? На яку адресу? Аз 4. І наша емансипантка встає і йде до полиць з листами. А тут А – перша буква в азбуці. Той перескриньок стоїть у найвищій полиці. Отже, бідне сотворіння бере крісло, приставляє із цілою урядовою повагою, а заразом з цілою дівочою грацією вилазить на крісло, стоїть на пальчиках і шукає. Шукає, шукає в горішній полиці так довго, доки цікавий гість не оглянув докладно і ніжок, і талійки, і ручок, і шийки, і всього, о що йому ходило. Ні, прошу, пана, нема нічого. Дякую, пані, і перепрошаю. А за хвилю другий так само питає, потім третій, четвертий і так далі. Чи що не життя? На щастя, маємо ще державу, що навіть платить за подібну комедію. А я свято переконаний, що коли б отворено два рази стільки посад в такому роді, і коли б не тільки не плачено за службу, але вимагано ще вступної такси, то і в таким разі від кандидаток не було би відбою. Чудесно нас пан відмалював. «Нема що казати!» – скликнула Целя. «А чи неправду?» – «Розуміється, що неправду!» – з нервовим притиском відмовила Целя. «Що?» – скрикнув Темницький. «Пані, смієте казати, що неправду?» «А вже ж, що неправду! Адже ж пан на моїм власнім прикладі міг би переконатися, що воно так не є. Адже ж пан сам признає, що мені зовсім не о те ходить щоб афішуватися, але щоб чесно заробити на кусник хліба. Ну-ну, панноцеліно, адже ж я не про вас говорив, відказав старий, жартівливо прижмурюючи очі. Адже ж ви усім вимок, усім усім не подібні до інших. Хоч ТО він тягнув якимось співучим голосом, перехиливши притім голову на лівий бік, як співаючий канарок. Коли б так прийшлося признати святу правду, то я сказав би, що й у вас воно не без закарлючки, Без якої закорлючки? Не думаю перед панею з усього толкуватися, але що знаю, те знаю. Коли пан кидає на мене підозріння, то повинен пан Витолкуватися, бо інакше можу таке поступування назвати, назвати. Духу не стало їй у грудях. В очах пекло щось ніби здавлювані сльози, що силоміць тислилися бризнути, але здержувала себе і заховувала спокійний вид. Оловно для того, бо чула вліплені в себе, прошибаючи очі доктора. «Прошу, пані, не називати ніяк», – сказав, добродушно всміхаючись, пан Темницький. «Мене, пані, словами не заженете у вершу. Нехай пані радше скажуть нам, що то за панич стирчав тут сьогодні на вулиці перед вашими вікнами, і що то за шматочки паперу кинули йому пані на голову». Він сказав все з такою певністю. Із таким супокоєм, що можна було думати, що знає далеко більше, ніж висловлює. І хапає тільки для прикладу перший ліпший факт, який йому наскочив на пам'ять. Целя поблідла при тих словах. «Пане!» – скрикнула, стоючи за столу. «Таке питання свідчить про низький спосіб мислення. Але ж штатку, як можете в подібний спосіб забуватися?» Поспішно докинув доктор, бачачи, що Целя поспішає до дверей. Целя вийшла напруго, не оглядаючись, і впала лицем на подушку в своїй світличці. Збиралося їй на плач. Закид Темницького занадто був глупий і безпідставний, щоб мала ним справді образитися. Боліли їй тільки цинічні шпигання взагалі на жінок. Що шукають власного зарібку, та рівночасно тішило її потроху й те, що доктор у тім питанні став ніби по її стороні, сама не знала, чому сей, хоч і дуже слабенький вираз співчуття, справив їй якусь полегкість. Успокоївшися трохи, встала і пішла на лекцію. Але, татку, сказав по відході целі доктор, закурюючи папіросу, Справді не розумію, що маю думати. Про що? Досі вважав я тата чоловіком, який ніколи не забуває про форми товариської чемності. Ну-ну-ну, пан син починає моралізувати батька, скрикнув Томницький, живо кидаючись на кріслі. Нехай тільки пан син покине ту роль, бо вона йому дуже не до лиця. «Ні, татку», – сказав доктор з непохитним супокоєм, – «я справді не впізнаю вас. Тратите власть над собою? Починаєте бачити те, чого нема?» Мені й не снилося моралізувати, але бачиться, що сама делікатність вимагає, аби татко поводився з нею прилично. А коли я маю втім свою ціль, аби власне так і з нею поводиться? Свою ціль? Сповола повторив доктор. А то яку? Це вже моя річ. Я при цінь тебе не питаюся, яку ти маєш ціль, услугуючи їй при обіді, потакаючи її словам, не зводячи з неї очей і цілуючи її руки. Яку я маю ціль? Що се, татко вісниці? Яку ж таку ціль можу мати? Все мене не обходить. Май собі, яку хочеш. Але позволь і мені мати свою. Впрочим, хто знає, додав старий, насмішливо примружуючи очі і колишучися в кріслі. Чи остаточно наші стежки не зійдуться докупи? Хто знає, чи те? що ти називаєш браком ченності, не буде найліпшим твоїм союзником. Доктор з зачудуванням вліпив зір у батька, починав пізнавати його з такого боку, якого досі й не догадувався, з боку більш анімального, ніж людського. Усміх, що світився в устах цього чоловіка, в його очах прийняв якийсь поганий, цинічний відтінок, хоч подібний усміх на устах інших людей не разив його зовсім. Але це був його батько. Вся та коротенька розмова зробила на нього дуже прикре враження, хоч і сам він не вмів собі докладно вияснити, що, власне, було в ній такого прикрого. Проте хотів звернути річ на іншу тему. Але признай, татко, що той концепт з чоловіком, який буцімто страчав під вікнами, із паперовими свистками, киданими на нього, був не дуже-то щасливий. Концепт? Що це ти говориш? Адже ж це чистісінька правда. Сам я себе бачив. І не від сьогодні бачу того зазіхаючого Адоніса. Ха-ха-ха! Якби ти побачив, що це за Адоніс, чистий орангутанг, а наша панна емансипатка, бачиться, зовсім таки до нього прихильна. «Ну що ситатко говорить?» – скрикнув доктор, диводаючись. «Говорю, що знаю. Обсервую його і її». Переписуються, видаються на вулиці, а може, і ще дебудь, напевно, не знаю, але маю підозріння, маю певні вказівки і сліди. Одним словом, прошу пана доктора, не кожда тота висталка, що в довгій сукні ходить. Це стара річ, сказав доктор, поборюючи своє збентеження. «Але знов я не припускав!» «Доктор, і не припускав!» – скрикнув пан Темнецький. «Ха-ха-ха! Але ж, пане докторе, припущення – це перший крок до правди! Чи як там ваша наука говорить, га?» Замість відповіді доктор подав батькові свою широку долоню. Оба ті чесні чоловічки порозумілися цілковито.